Második fejezet Egyiptom minden főtisztviselője megjelent a vezír hatalmas, dísztelen falú oszlopos tárgyaló termében. A terem végében lévő emelvényen állt pászer széke. Az odavezető lépcsőn 40 bőrrel bevont kormánypálca jelképezte a törvényt végrehajtó hatalmat. Az értékes jelképekre tucatnyi, parókás, rövid kötényes írnok vigyázott. Jobb kezüket a balvállukon pihentették. Az első sorban aranyozott fatrónuson ült az anyakirálynő, Tuja. A hatvan éves, karcsú, büszketartású, metsző tekintetű királynő hosszú, gyors ruhájának aranyszegéje volt, emberi hajból készült pompás parókájának fürtjei a háta közepéig értek. Mellette Noferet állt, aki kigyógyított a súlyos szembetegségéből. Pászer felesége tisztségének hivatalos jelvényeit viselte, gyors ruhája fölött párduc bőrt, fürtös parókát, karneol nyakéket, csuklóján és bokáján pedig lazúrkő karpereceket. Jobb kezében a pecsétjét tartotta, a balban pedig egy írókészletet. A két asszony kölcsönösen nagyra becsülte egymást. Az anyakirálynő sikerrel harcolt Noferet rosszakarói ellen, és ezzel elősegítette, hogy a fiatalasszony az orvosi ranglétra csúcsára kerüljön. Noferet mögött a rendőrfőnök, pászer feltétlen szövetségese, a Nubiai Kem állt. Egykor lopásért igaztalanul elítélték, és levágták az orrát, ezért festett faorrot viselt. Memphisi rendőrként lassan barátkozott csak meg az akkor még tapasztalatlan ifjú bíróval, aki szenvedélyesen szerette az igazságot, amelyben ő maga már nem tudott hinni. Számos megpróbáltatás után most pászer kérésére ő irányította a rendfenntartó erőket. Nem kevés büszkeséggel tartotta kezében tisztsége jelvényét, az elefántcsontból készült igazságosztó kezet, amelyen tágra nyitott szemfürkészte a bajt, és oroszlánfej idézte az éberséget. Mellette pórázon elmaradhatatlan páviánya gyilkos állt. A hatalmas erejű majmot nem léptették elő a rendkívüli szolgálataiért. Legfőbb feladata egy ideje védelme volt, mert a fiatalembernek már többször is megpróbáltak az életére törni. Még a volt vezír, az évek súlyától hajlott hátú badzsai is tisztes távolságot tartott a A hosszúkás arcból előreugró sasor és a sápad bőr szigorú megjelenést kölcsönzött a hajlíthatatlanságáról híres retteget badzsajnak, aki most már békés visszavonultságban élt Memphisi otthonában. Jó lehet, továbbra is ellátta tanácsaival fiatal utódját. Egy oszlop mögött Silkis, Beltran felesége mosolygott a körülötte állókra. A fiatal asszony nem tudott megbékélni testsúlyával, és hogy férjének továbbra is tessen, szépészeti műtétekhez folyamodott. Nem tudta leküzdeni torkosságát, nem tudott betelni a süteményekkel, ezért gyakran kínoszta a fejfájást. De amióta Beltran összetűzésbe került a vezírrel, már nem mert noferedhez fordulni segítségért. Most is szinte észrevétlenül kent a halántékára borókából, fenyőnedvéből és babérbogyókból készült balzsamot. Megigazította kék fajans nyakékét a keblén, és a csuklójára csúsztatott finom karkötőt, amelyeken vékony zsinórok fogták össze a kinyílt lótusz idéző vörös vörös kelmedarabokat. Beltran, jól lehet Memphis legjobb szabója öltöztette, rendszerint vagy túl szűk öltözékben feszengett, vagy pont ellenkezőleg majd kiesett bő kötényéből. Ezekben az aggasztóan ünnepélyes percekben mit sem törődött a küllemével, nyugtalanul várta a vezír érkezését. Senki sem tudta, hogy miért döntött Pászer az ünnepélyes ítélethirdetés mellett. Amikor a vezír belépett, a sustorgás abba maradt. Pászernak csak a válla látszott ki a merev, sűrű szövésű ruhából. Úgy tűnt, mintha a súlyos öltézék csak arra szolgálna, hogy emlékeztessen viselője nehéz tisztségére. Az egyszerű, régi módi, rövid paróka tovább növelte a vezír megjelenésének szigorát és egyszerűségét. Egy aranyláncra felakasztotta a mát nőt ábrázoló szobrocskát, ezzel jelezte, hogy megnyitotta a bíróság ülését. Az író megjegyzése Mát az igazság istennője, neve azt jelenti, aki egyenes, aki megadja a helyes irányt. Annak az általános szabálynak a megtestesítője, amely az emberi faj elpusztulása után is fennmarad. Mátot egy kezében tartó ülő asszony jelképezi. Az író megjegyzésének vége Válasszuk el az igazságot a hazugságtól, és védelmezzük a gyengéket az erősebbekkel szemben. Mondta ki a vezír a szertartásos szavakat, amelyek minden bíró számára a legkisebbtől a leghatalmasabbig az élet fő szabályát jelentették. Ezután rendszerint a 40 írnok sorfalat alkotott a középső folyosó két szélén, hogy bevezethessék a rendőrök a vezír elé a vádlottakat, a panaszosokat és a tanukat. Ezúttal nem került sor ilyesmire. A vezír leült alacsony támlájú székére, és hosszan nézte az előtte elhelyezett negyven kormánypálcát. Nagy veszély fenyegeti Egyiptomot, szólalt meg azután. Sötét erők próbálják hatalmukba keríteni az országot. Ezért igazságot kell tennem, hogy megbüntethessem a bűnösöket, akiket megtaláltunk. Cirkis megszorította a férje karját. Lehetséges, hogy a vezír szembe támadja a hatalmas Beltrant, aki ellen semmilyen bizonyítéka sincs? Meggyilkolták a gízai Szfinx díszőrségét alkotó öt veteránt, folytatta Pászer. Ez a szörnyűség egy összeesküvés része, amelyben részt vett Kádás fogorvos, Sessi Vegyés, és Dénész a szállító. Számos gazdettükért, amelyekre a nyomozás fényderített, halálbüntetést érdemelnek. Egy írnok kért szót. De ez mindannyian halottak már. Igen, de senki sem ítélkezett fölöttük. A sors lesújtott rájuk, de ez nem menti fel ebíróságot a kötelessége alól, és a bűnöket sem az ítélet alól. Jó lehet, a nézősereget meglepték a hallottak, el kellett ismerniük, hogy a vezír a törvény szerint jár el. Felolvasták a vádiratot, felidézték Beltrán három cinkosának a tetteit, anélkül, hogy magának Beltrannak a nevét említették volna. Senki sem vitatta a tényeket, senki sem szólalt fel a vádlottak védelmében. A túlvilágon... A királyi kobra tüze emészti el a három bűnöst, jelentette ki a vezír. Nem nyugodhatnak a nekropoliszban, nem lesz részük semmilyen adományban, semmilyen italáldozatban, ki lesznek szolgáltatva a föld alatti világ kapujában álló gyilkosok tőreinek. Ott másodszor is halállal lakolnak, éhen és szomjan fognak pusztulni. Szilkisz megborzongott de Beltrán megserezzent. Higgadtan hallgatta a vezír szavait. A rendőrfőnök, az örök kételkedő Kem meglepődött. A pávián szeme elkerekedett, mintha elégedettséggel tölteni el ez az utólagos ítélet. Noferet megrendülten érezte, hogy a kimondott szavak valósággá válnak. Minden fáraó, minden uralkodó, aki megkegyelmezne az elítélteknek, Elveszíteni koronáját és hatalmát, fejezte be a vezíra beszédét a hagyományos fordulattal.